Bonusskulptur 1. Konen med ægne 1997. Sofienholm, Lyngby Det første bonusværk tager os på besøg hos konen med ægne ved de smukke Sofienholm i Lyngby. Sofienholm blev oprindeligt opført i 1768 af generalpostamdirektør Theodorus Holm og er opkaldt efter hans hustru Sofie Holm. Bygningen fik sit nuværende klassicistiske udtryk i begyndelsen af 1800-tallet, da storkøbmanden Konstantin Brun lod den ombygge. Her blev også den tilhørende park opført med den franske arkitekt Jean-Jacques Remé i spidsen. Sofienholm fik sin egentlige storhedstid fra omkring 1810, hvor forfattere som Bakgesen, Øenslager og Johan Ludvig Heiberg mødtes med andre af guldalderens store kunstnere, komponister og digtere fra både ind- og udland. I 1963 overtog Lyngby-Torvæk kommune ejendommen, og i dag benyttes hovedbygningen året rundt til kunstudstillinger, ganske i tråd med stedets kulturelle historie. Der er vist ingen tvivl om, at Hanne Varmings konen med ægne har fået en meget smuk placering her i parken. Opstillet på en græsklæd skroning, omringet af natur, vand og Sofienholm. Hvad er dit første indtryk af konen? Hvad synes du, hun udstråler? Og hvem kan hun være? Konen med ægne er på mange måder en monumental skulptur. Jeg vil faktisk næsten sige, at hun står og troner med en misundelsesværdig rank og selvsikker holdning. Figuren er i overstørrelse, frontalrettet og med en subtil kontrapoststilling i de flotte kurvede hofter. Hendes ansigtsudtryk er præget af et gådefuldt smil, mens hendes højre hånd aktivt rækker ud mod beskueren. Må hun er ude på at tjene en skilling for de æg, som hun så selvsikkert bærer i kurven over hovedet. Ligesom vi så det med Hyllemor på Kultorvet, er denne skulptur faktisk også inspireret af en af H.C. Andersens fortællinger. Her med samme titel, Konen med Ægne. Denne gang refererer skulpturen mere direkte til sin reference. Ægne på hovedet og den lidt for selvsikre forventning om fortjeneste, og mere fortjeneste efter det, skaber nemlig en tydelig sammenhæng mellem skulptur og fortælling. Hos Andersens digt lyder således. Der var en kone på landet. Hun havde en høne blandt andet. Nu lægge æg af hønens fag, og denne gav et hver evige dag. Der var et par snese, da de blev talt. Se, det fandt konen ikke så galt. Hun dem forsigtigt i kuren fik, tog den på hovedet og gik. Til staden styrede hun sin gang, men hun var ene, og vejen var lang. Skønt hun gik til af alle kræfter. Nu tænkte hun over og regnede efter. Hvor godt hun fik sine æg betalt, og det var jo heller ikke så galt. Jeg vidste således hun går og taler, for disse får jeg en hel ristaler For den vil jeg købe to høns, lad os se. Med den derhjemme har jeg da tre. Hver ligger æg, og om ikke længe kan jeg handle igen og komme til penge. Jeg køber tre høns til de tre, jeg har. Se, det bliver seks. er æg, jeg tager. Jeg sælger de halve, den anden rest. Skal roste til kyllinger, det er bedst. Jeg får da en hønsegård, tænk der bare. Og den tager til, det er holdende vare. En del ligger æg, en del roer ud. Hvor bliver jeg rig, du søde Gud? Jeg køber to gæs og et lille får. Og bedre og bedre en går. Med ægger, og med hønser, med fjer og med uld. Til sidst får jeg pengeposen fuld. Jeg køber en gris, jeg køber en ko. Hvem ved, måske jeg kan købe to? Se, det giver sig altså, og efter et år har jeg hus og folk og køer og får. Så kommer en frier ind i min stue. Han kysser min hånd, og jeg bliver frue. For han har en gård, der er større end min. Jeg bliver så fornem så stolt og så fin. Jeg tåler ikke den mindste snakken. Jo, jeg skal vide at knejse med nakken. Og ret som hun sagde, gjorde hun så. Klask ægne der på jorden lå. Med dem hele lyksaligheden faldt. Og det var i grunden ikke så galt. Er det bare mig, eller bliver skulpturen nærmest levende, når man hører historien om konen med ægne? Her skildret i øjeblikket, før det hele ender galt, og humøret stadigvæk er ganske højt. Skulpturen er altså tæt ved sammen med H.C. Andersens moralske fortælling, men fremstillingen af hende er i den grad også præget af varmings kunstneriske tilgang. En kærlig og vidig skildring af konen, der lader sig forsvinde i sin mere ved have mere dagdrømmerier. Når jeg ser på skulpturen, ser jeg en humor, vi alle kan forholde os til. Men jeg ser også en krop og et stillingsmotiv, hvor kvindens selvsikkerhed og handekraft får lov til at stå frem og skabe et monumentalt udtryk. Varming har skildret forventningens og stolthedens glæde, og stolt, det er hun bestemt. Når man nu kender fortællingen bag, får man dog næsten lyst til at lægge en hånd på hendes skuldre og sige, pas nu på din æg. At H.C. Andersens kone med ægne står ved Sofienholm, hvor netop guldalderens kunstneriske personligheder kom i 1800-tallet, passer historisk set ganske fint. Ligesom det selvfølgelig også er meget oplagt, at du også kan besøge Hanne Varmings kone med ægne i centrum af Odense hvor den verdenskendte forfatter havde sit barndomshjem.